Ходив я і нашу землю, і Половецьку, а такої розкоші, як там не бачив. Коли новий кут не дарма назвали так, село наше розташоване у самому куті, утвореному річками ірпенем та олешнею, а з третього боку рудкою, золотистою, багнистою долиною, де навіть узимку не замерзають криниці, джерела та прогмої. Рудка багата на залізну руду, і ми витоплювали з неї добру крицю, яку привозили в Київ на продаж. З четвертого боку від заходу сонця калиновий кут відділявся від наших сільських угідь озером Рокитним, на березі якого і стояли хата та кузня мого батька. Гарно там було влітко, ох як гарно! Сюди понад берегами, тобто науково всього села, росли зараз ці калини. Ось чому кут і назвали калиновим. На весні, як зацвіте, му у молодці село купається. А восени забагряніє листям та достиглими кетягами ягід, ніби дівчина пишається у вінку. Земля у нас така, що з тромини і прута виросте дерево, а в лісах, ріках та болотах звіра, риби, птиці не злічити. Та не тільки цим славен калиновий кут. А умільцями, що постачає залізо всій окрузі, від Києва до Василькова, від Мутижера до Витичева, всюди там ножі, чересли, мечі з нашої криці, і я з батьком та братами витоплював її та возив ковалям на продаж. Ну, а в неволю ж як потрапив? Розповім. Ішов мені вісімнадцятий рік, і я був найстарший у нашій сім'ї сечів. Так прозивався наш рід. Бо ще були роди вовків, зайців, орлів, перепелів, синиць. За мною йшли брати Василь та Іван, що були погодками. А сестриця Ганночка мала лише одинадцять літ. Нестарими ще були батько, Пилип та мати Марія. — Так ніби про нашу сім'ю розповідаєш, — замислено промовив Дмитро. — ми дружно. Як тільки спиналися на ноги, Бралися до роботи, допомагали батькам. Село наше монастирське, і ми повинні були сплачувати десятину Лисівському монастиреві, і десятий Сніп, і десятого Вала, і десяту Дуплянку Бджіл, і навіть десятий Пуд Криці. Життя було нелегке, і наша поміч була незайва. У 14 літ я вже вмів усе – і орати, і сіяти, і молотити, і крицю варити – і косу, та серпавку знівикувати, і навіть читати та писати, бо кілька зим батько посилав мене у лисівку прислуговувати ченцям. А ті, гадаючи зробити з мене послушника, навчали мене книжній примудрості. Примітка – послушник, монастирський прислужник, що готується стати ченцем. Добриня ненароком зиркнув на Янку і побачив, якими розширеними з цікавості і очима. Дивіться на нього юна бояришня. Десь поділося презирство, що це зовсім недавно струмувало з них. Що ж їй так вразило? Однак ця думка не завадила його подальшій розповіді. За мною підростали брати. Вів він далі. Із нас батькові була добра поміч. А мати сумувала. Ганночка ще мала. Допомоги від неї майже ніякої, отож і почала мені казати, «Оженися, добрине та оженися, приведи мені роботящу невісточку». Спочатку я сміявся, віджартовувався, але тих цим почав приглядатися до дівчат, аж поки наглядів одну Милану. Була вона на рік чи на два молодша за мене і лицем красна, русява, зеленого ока, як русалка, а норовом лагідна, мов домашня киця. Чи покохав я її, не знаю, але мені вечорами хотілося йти на її куток, дивитися на неї, слухати, як вона співає з дівчатами на колодках та насміхається з хлопців, які зачіпали її. Лише з мене не насміхалася, а ніби ненароком нароком в мій бік і червоніла, коли ловила мій погляд. Так минуло півроку чи рік, і я сказав їй, що хочу побратися з нею. Він знову глянув на Янку. Вона здається... І не дихала. Все напружилося, перетворилося на увагу. Оченята горіли, Але в них причаївся страх. Чому б то? Уважно слухали інші, Боярин та бояриня, Їхні сини та невістки. Тепер, як йому здалося, Його розповідь зафікавила і їх. Ніхто не зводив з нього очей. Ми домовилися повінчатися. Уже й день був визначений, Уже й у монастирській церкві домовлено було, то лихо за два три дні до весілля я поїхав до Києва ще дещо купити. Накупив і радий, повертаюся додому. Шлях битий з Києва до Білгорода, з Білогорода до Лисівки, а там через річку і вдома. Лежу на возі, дивлюся на небо, думаю, притомнені коні тюпають помалу, віз поскрипує, а думки пливуть і пливуть, як хмарки над головою. Та раптом почув, я кінський тупіт, підвівся, глянув, половці, сотня, а може й дві. То був, як я дізнався пізніше, Навороб хана Котяна, що ріскав по наших селах у пошуках здобичі. Примітка. Навороб – роз'їзд, передовий загін – розвідка. Я ударив коней. Це хіба Тече ж возим від верхівця. Нас догнали коней і вози, І все, що було на возі, забрали, А мене потягли в неволю. Так я став полонеником половецьким. Важко було. Худову пас і коней доглядав, Повсть валяв, Кобилиць доїв та кумис робив, Паливо заготовляв. А коли господарі дізналися, Що руду вмію знаходити та крицю з неї варити, То й зовсім зле встало. Хан Котян наказав стерігти мене пильно, щоб не втік, і кував я шаблі, наконечники стріл та списів, кличі, вісі для кибиток, стремена, броню для шоломів та панцирів. Примітка